Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'khfarah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati <a> a'malina من يدي الله فلا مضل له ومن يذللهم فلا هجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مجساتها فإن كل مجسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين هاديرين بارك الله فيكم kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid Babu minal imani billah Bab termasuk Beriman kepada Allah Ta'ala As-sabru ala, As ala akdadilah Yaitu bersabar Terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala Dimasukkan dalam kitab Tauhid Sabar terhadap takdir-takdir Allah taala karena ini termasuk jenis tauhid rububiyah. Segala yang diatur oleh Allah, segala perkara yang terjadi itu tidak lepas dengan qada dan qadar Allah. Sehingga orang yang bertauhid dengan Tauhid Rububiyah Maka dia harus mengimani Adanya takdir-takdir tadi Dengan sikap bersabar Di antaranya ialah dihadapi dengan sikap sabar Disebutkan dalil yang pertama kemarin Yaitu surat Taghobun Wa may yumin billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka akan mendapatkan petunjuk hatinya. Terakhir disebutkan tentang makna ayat ini surat At-Taghabun ayat 11. Naam Kata Imam Al-Qamah Kala Al-Qamah Rahimahullah Al-Qamah ini adalah Imam Tabi'in Al-Qamah An-Nakha'i At-Tabi'in Min Kibar tabiin Termasuk Kibar Ulama yang besar Di kalangan Tabi'in Rahimahullah Dan dia termasuk di antara murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu banyak mengambil ilmu darinya. Berkata Al-Qamah tentang ayat ini, qala huwa rajulu. dia adalah seorang tusibuhul musibatu yang musibah menimpaknya. Fayalamu annah min indillah dan dia mengetahui bahwa musibah itu min indillah dari sisi Allah. Fayarba wa yusallimu maka dia pun ridho. Lihat di sini dia ridho wayu salimu dan taslim pasrah menerima itu terakhir yang kita baca berkata asy al-Utsaimin rahimahullah qawluhu ucapan al-Qamah di sini huwa min akabir tabi'in dia termasuk kibarnya ulama besarnya dari kalangan tabi'in adalah kata beliau huarajulutusi buhul musibah. Maksudnya tafsiru al qomah penafsiran Imam al-Qomah, hada min lazi iman. Ini adalah kelazimannya iman. Kenapa? Artinya li anaman amanabillah. Dikarenakan orang yang beriman kepada Allah alima anna taqdiran min Allah. Pasti orang mukmin itu harus tahu takdir itu dari sisi Allah. Tak, karena ayat sebelumnya kalian tuh melihat ma asabaka min musibatin illa bi idnillah. Ma'asobak Ayat sebelumnya Kalau untuk membaca Ma'asobak Apa saja Musibah yang menimpamu Maka Illa bi idnillah Kecuali itu dengan Izin Allah Dengan izin Allah Sekarang musibah-musibah itu Adalah Allah yang Mengizinkan Baru ayat ini Wamayyukmin billah yahdi kolbah. Siapa yang beriman kepada Allah? Itu tadi, ketika ditimpa musibah, dan dia tahu musibah itu terjadi bi idnillah dengan izin Allah. Kalau Allah belum mengizinkan orang itu mati, walaupun sudah digulung oleh tsunami, dia selamat. Walaupun orang itu bersembunyi di dalam lubang penyelamat ketika gunung meletus, kawah turun, ternyata tempat persembunyiannya malah jadi sebab kematiannya. Berarti semua itu biiznillah. Barakallahu fikum. Maka orang mukmin, kata Imam, yang beriman kepada Allah itu dia harus Mengetahui takdir itu dari Allah. Nah, kalau dia tahu bahawa takdir itu datang dari Allah dengan izin Allah, fa'yarba wa yusallimu, dia pun ridha Ridha dengan apa yang menimpaknya wa yusallimu dia pun pasrah. Masya Allah, semuanya terjadi. La haula wa la illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Pasrah dia. Dia sudah lari ke gunung. Ternyata gunungnya meleleh. Lari ke mana itu? Tidak bisa lari. Kalau sudah datang ajal kematiannya. Tetap datang kematian. Maka seorang yang ditimpa musibah. Ridho dan taslim. Wa idha alima. Nah. Kalau orang mukmin tadi mengetahui alimah an al musibah ta min musibah itu datang dari sisi Allah, yatma anna al kolbu wartah, iryatma anna al kolbu hatinya tenang, hatinya pun tenang wartah. Terasa longgar Tidak sempit Tidak ngamuk Tidak pula marah Tidak pula jengkel Dengan apa yang terjadi Dia ribu Tenang hatinya Kenapa tenang? Karena dia percaya Kalau memang anak kesayangannya itu mati Itu yang terbaik Bagi dia Sehingga dia ketika mendapatkan musibah Memang anak itu Allah berikan kepada dia Allah yang memberi Allah pula yang berhak mencabutnya Semua rezeki datang dari Allah Allah pula yang mencabutnya Tenang Dia pun berdoa Allahu alaya, Allahumma khlif alaiya Allahumma jurfi musibat Ya Allah berilah pahala Atas musibah Minta pahala Mana yang lebih baik Pahala atau sesuatu yang menimpa dirinya kalau sekedar musibah-musibah sakit anaknya. karena musibah tadi. Itu dia mengharapkan yang lebih baik. Apa itu? Allahumma'jur fi musibati. Ya Allah berilah pahala pada musibahku. Pahala lebih baik bagi kamu. Jadi tenang. Allah berikan pahala. Di balik musibah ada pahala. Karena pahalam itu kadang didapat dengan cara seperti itu. Kalau kondisi aman, tenang, tidak ada musibah. Banyak kesempatan beramal sholah. Tetapi yang namanya dunia tempat adanya ujian. Darul balak tempat munculnya ujian-ujian. Sehingga orang mukmin, ketika dapat musibah. Dia sadar, berdoa. Allahumma'ajur fi musibati. Berilah pahala pada musibahku. Wa Wakhluf alayya khairan minha. Ganti yang lebih baik. Masya Allah. Anaknya mati. Istrinya mati. Ternyata Allah gantikan yang lebih baik. Mungkin, sangat mungkin. Berarti seorang mukmin tenang. Mungkin akan diganti yang lebih baik. Mungkin Allah akan mengganti yang lebih bagus. Lebih halal. Lebih toyib hartanya. Kalau yang kemarin mungkin kotor-kotor. Sehingga dia pun tenang. Tidak gelisah. Karena dia sadar awal lahir tidak bawa dunia. Lahir tidak bawa pakaian. Nah sekarang harta semuanya terbawa oleh tsunami misalnya. Api semuanya. Anak istrinya terbawa ke tengah laut. Mati semua ya. Saya juga lahir tidak bawa apa-apa tadi. Tenang. Tidak gelisah. Itu orang mukmin Wa kana min akbari rahhah wa iman bil qada wal qadar. Oleh karena itu kata Sayy Husaimin kana adalah sebesar besarnya rasa rohah dada terasa longgar. Wa tu'manatil wa hati terasa tenang. Apa sebabnya? Yang terbesar yang mendatangkan ketenangan dan kedamaian hati bagi orang mukmin, Al-iman bil-qobo wal-qadar. Mengimani terjadinya qobo dan qadarnya Allah. Qadar Allah. Musibah datang. Dan tidak ada satu musibah kecuali. Memang ada sebabnya. Jangan seperti orang-orang yang kufur kepada Allah. Bencana musibah itu ada sebabnya, bukan karena gejala alam, bukan semata-mata karena gejala-gejala alam yang tidak dikaitkan dengan kobo dan kodar. Ini orang yang mengatakan bencana musibah itu tidak ada hubungannya dengan dosa itu kaburat kalimat tentang rujumin afwahihim. Illa kadiba. Sungguh besar kedustaan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tidak lain mereka itu berkata dusta terhadap Allah. Sehingga kalau begitu, karena itulah Allah ingatkan bahayanya dosa. Allah ingatkan tentang bahayanya dosa. فَقُلَّنْ أَخَدْنَاهُ بِذَنْ بِهِ Masing-masing dari kaum kaum itu kami binasakan bidan bihi karena sebab dosanya lihat. Famin arsalna alaihi hasiba ada sekelompok kaum yang kami kirimkan hasiba krikil krikil dari atas langit bukan hujan air hujan kerikil bayangkan dari atas langit dikirimkan kerikil-kerikil dan sebagian mereka faminhum man akhadhat husaihah ada yang kami kirimkan petir singkat telinganya pecah mati wa minhum man khasafna bihil ardo. dan sebagian mereka khasafna kami Penamkan ke dalam bumi, wa minhuman ahrokna, dan sebagian kaum lagi kami tenggelamkan di lautan sana. Firaun contohnya, kaumnya Nabi Lut contohnya, dipenamkan ke dalam bumi. Apa sebabnya? Kata Allah, fakul dan aqodna Masing-masing dari kaum kaum itu kami siksa dengan sebab dosanya. Jadi ada hubungannya dosa dengan azab. Bencana-bencana itu sekali lagi ada hubungannya dengan dosa-dosa. Sehingga tidak boleh seorang itu aman dari dosa. Wa ma adhalamahumullahu walakin kano anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah mendolimi mereka. Orang-orang yang tidak ikut berbuat dosa qadarullah ikut ketimpa rumahnya Qadarullah ikut dibenamkan ke dalam bumi, Qadarullah ikut terbawa terseret tsunami sana, Qadarullah maka semua itu akibat dosa yang dilakukan oleh sebagian orang dia tidak berbuat dosa tapi diamnya dia dari dosa dosa tadi, itu bisa mendatangkan adab Falah mana suma duki maka setelah mereka lupa dari nasihat-nasihat Allah anjayinal ladinayan hau na anisso kami selamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran lihat maka perlu bicara ini mungkar ini syirik ini bidah bicara dengan baik penuh kasih sayang bukan karena benci Terhadap saudaranya. Bukan mengganggu hak azazi manusia. Tetapi sebagai rasa cinta terhadap saudaranya. Jangan sampai musibah akan datang kembali. Karena sebab dosa-dosa hambanya. Karena Allah sudah sebutkan. Semua itu akibat. Maka Allah ingatkan. Fattaku fitnah latusi bannallazina dhalabu minkum khassah takutlah kamu kepada Allah dari fitnah fitnah di situ maknanya azab bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat Dolim di dunia sebelum di akhirat di dunia sebelum di akhirat diazab oleh Allah namun ternyata kita disuruh takut datangnya fitnah musibah fitnah tadi tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja berarti ya tidak ikut berbuat dolim juga kadang kena cuman bedanya kalau dia orang mu'min mu'ahid maka dia barakallahu fikum musibahnya diganti sebagai nilai pahala ketika tertimpa rumahnya mati mati syahid ketika terbakar rumahnya mati syahid ketika tenggelam mati syahid itu orang mukmin tapi kalau mereka orang-orang yang sudah berbuat kekufuran kesyirikan tidak lagi dapat nilai syahid kenapa karena perbuatan dosa kekufurannya kepada Allah Bukankah Qarun fakhasafna bihil ard Fakhasafna bihi kami benamkan Qarun Barakallahu fikum apa sebabnya Qarun dibenamkan ke dalam bumi Karena dia berbuat kefasikan Menentang dan tidak mengimani dan tidak mengikuti Nabiullah Musa alaihissalam. Ini kalau menimpa orang mukmin, maka disikapi ribok dan taslim. Sehingga kata Allah, wa mayyukmin bila yahdi kolbah. Yang beriman kepada takdir akan tenang hatinya. Diberi petunjuk oleh Allah. Wa fisahihi muslimin dan di dalam sahih Muslim Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya An Abi Hurairata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hadis Imam Muslim nomor 67 dalam sahihnya Membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Isnatan. Kata Rasul saw Isnatan. Ada dua jenis, ada dua sifat. Fi finna si. Yang ada pada manusia Ada dua jenis Isnan Ay khuslatan Ada dua jenis perkara Finnas yang ada pada manusia Anak Adam Huma bihim kufrun Keduanya itu adalah kekufuran Huma bihim kufrun Keduanya itu adalah Kekufuran kepada Allah taala. Yang pertama, atqnu fin nasab. Atqnu fin nasab, mencela nasab orang lain. Apaan? Mencela. Mencela pada nasab orang lain. Barakallahu fiik. Yang kedua, wan ya hatu alal -mayyit. Yang kedua, Niyahah meratapi mayit. Aniyahatu Al 'alal mayit meratapi mayit. Tarqal fiikum. Dibawakan oleh muallif rahimahullah isnatan. Hadis Abu Hurairah, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam isnatan. Isnatan di sini kata si Usaiman mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Wasa waq al ibtidah ubihi ataksim dan dibawakan, dijadikan sebagai ibtidah permulaan kalimat sebagai ataksim at pembagian. Ada dua jenis sifat yang keduanya ada pada manusia. Lihat, kemudian au annahu mufidun lil khusus atau maknanya kalimat isnatan itu memberi faedah lil khusus mengandung makna amalan yang khusus artinya perkara atau sifat yang khusus yang masih ada pada anak adam yang itu termasuk perbuatan jahiliyah taib sebagaimana hadis yang lain Khoslatan Jadi Isnatan Maknanya Khoslatan Ada dua jenis sifat Yang ada pada manusia Tayyip Lalu kata beliau Huma bihim kufrun Huma keduanya Bihim Alba Yah tamil antakun Mengandung makna Di sini Di makna Min Keduanya itu Min Termasuk diantara Kekufuran Kedua sifat Kedua perkara tadi Termasuk diantara Kekufuran Karena kufur itu banyak jenisnya Dan diantara jenis kekufuran Anak Adam ini Barakallafikum Aihuma minhum kufrun Keduanya Yang melakukannya itu Kekufuran atau yahtamil antakuna Bima'na fi Atau huruf ba' Bihim Mengandung makna Fi Berarti kalau diterjemah fi في, Keduanya Fihim kufrun Padanya ada kekufuran Keduanya tadi Ada padanya kekufuran Bentuk kekufuran Apa diantara kekufuran yang pertama? barakallahu alaikum. kufrun kalimat kufrun di sini isimnya nakirah Lihat di sini antum perhatikan hatani <tuh> khaslatan kufrun dua sifat ini dua perange ini adalah kekufuran wala yalzimu min wujudi khaslatain minal kufr fil <tuh> mu'min ay yakuna <kufru> kafira namun perhatikan kata Syekh tidak mengharuskan layal zim tidak mengharuskan dari adanya dua sifat tadi dari kekufuran dalam keimanan kekufuran dalam keimanan sehingga orang itu menjadi kafir kama layal zimu min wujudihi khaslatin fil kafir min khisalil iman lihat, sebagaimana tidak mengharuskan adanya dua sifat tadi, di dalam kekafiran, itu min khisalil iman termasuk, perange keimanan, contoh kal haya contoh rasa malu rasa malu itu, kata Nabi al haya'u syukbatun binang iman. Malu itu cabang dari keimanan. Orang semakin memiliki rasa malu menunjukkan semakin kuat imannya. Malu berbuat dosa, malu berbuat jelek. Contoh yang lain apa? Syaja'ah, pemberani. Sifat yang baik, wal qarab, sifat dermawan. Tidak mengharuskan Orang yang memiliki rasa malu, rasa pemberani, dermawan, ayakuna mu'minan. Itu menjadi orang mukmin Belum tentu. Perhatikan di sini. Sebagaimana tidak mesti. Orang yang melakukan dua sifat ini. Itu orang kafir secara mutlak. Bukan orang mukmin. Kenapa? Karena kufrun di sini. Perhatikan adalah pakai isim naqirah kufrun qala syaikhul islam Ibn taimiyah berkata syaikhul islam Ibn taimiyah rahimahullah bi khilafi qauli rasul ini berbeda dengan sabda rasul sallallahu alaihi wasallam baina ar wa wasyirki wal kufri tarkus salat kata beliau baina rajul antara seorang mukmin dengan orang syirik dan orang kekufur adalah perkara meninggalkan salat. Yang membedakan antara mukmin, orang musyrik, orang kafir adalah perkara meninggalkan salat. Anda melihat Di sini dalam hadis riwayat Muslim di sini beliau menggunakan isim ma'rifah. Asyirku wal-kufru. Ada alif lamnya. Kalau tadi, Huma bihim kufrun. Isimnya nakiroh. Apa bidanya? Ya ini pakai alif lam, Ya itu tidak pakai alif lam. Apa maknanya? Di sini, Fa'innahu huna atta bid'alati alal haqiqah kalau pakai alif lam perbedaan antara mukmin musyrik kufur adalah urusan meninggalkan apa salat salat apa itu salat wajib jadi kalau dia orang mukmin dia menjaga salatnya yang membedakan muslim kafir dan syirik meninggalkan salat berarti kalau meninggalkannya jadi kufur dan syirik laudzubillah Makanya para ulama mengatakan yang meninggalkan salat lima waktu terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Iya, tayyib, dengan hadis ini dan ini yang dipegang oleh Syekh bin Bas, oleh Utsaimin rahimahullah. Si kalau dia sudah tidak sholat tidak sah jadi wali karena sudah kufur sudah syirik itu resikonya berat. Nah di sini pakai alif lam. Bi an bi al adallah Di sini datang al kufur wasyirk menggunakan alif lam. Berarti mengandung makna apa? Haqiqah, hakekat kesyirikan, hakekat kekufuran meninggalkan salat. Begitu maknanya. Hakekat kekufuran, hakekat kesyirikan meninggalkan salat. Salat ibadah waktu maksudnya. Meninggalkan salat fal muratu bil kufri maka yang dimaksud dalam hadis ini baina rajuli antara seorang mukmin wasyirki wal kufri tarku salat maka karena pakai alif lam kufur dan syirik di sini al kufru al mukhrij anil millah perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari millah naudzubillah Bighilafi maji kufrun nakiratun. Berbeda pada hadis yang kita baca ada dua sifat perangai yang keduanya perbuatan kufur. Pakai kufrun tidak ada alnya. Fala yadullu karena isimnya nakirah maka tidak menunjukkan alal khuruj anil Islam. Keluar dari apa? Islam. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Contoh yang lain. Nabi kita bersabda, bahawasanya, Sibabul muslim fusuq. Sibabul muslimu, Sibabul muslimi fusuq. Mencaci maki seorang muslim, perbuatan kefasikan. Wakitaluhu kufrun. Lihat. Wakitaluhu, membunuhnya. Membunuh orang mukmin, Kufrun. Pakai, kufrun tidak ada alnya apa maknanya berarti ketika seorang mukmin membunuh seorang mukmin itu melakukan tindakan kekufuran tapi maknanya kekufuran bukan keluar dari Islam apa dalilnya dalam Al-Qur'an wa yantaifatani minal mukminina taqatalu fa aslihu bainahuma Fa'in baqat ihdahumaa ala al-ukhra, faqatilul ladid tabhih hatta ta'fi'aa ila amrinna. Wa inta ifat'an apabila ada dua kelompok min al dari kalangan orang mu'min. Dua kelompok sama-sama orang mu'min. Apa yang mereka lakukan? Iktat saling membunuh, memerangi. Fa bainahuma Maka damekan Antara keduanya Kamu lakukan islah Damekan, damekan, damekan Jangan dikompori malah Kalau terjadi perpecahan, perpecahan Damekan dan damekan Jangan antum ikut ngompori biar tambah panas Fa aslihum bainahuma Damekan keduanya Syahid dari ayat wa in ta'ifatan minal mu'minin apabila dua kelompok dari kalangan orang mukmin iqtatalu saling bunuh membunuh nah, ya. ini menyerang sana ini menyerang sana saling serang-serangan sama-sama orang mukmin saling membunuh Allah masih sebut mereka minal mu'minin berarti maknanya membunuh itu bukan perbuatan kufur yang menjadikan keluar dari Islam. Disinilah bukti kebodohan Khawarij. Mereka setiap kali mendengar kufur wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaiikumul kafirun yang berbuat dosa besar kafir. Setiap orang dikafirkan padahal tidak semua kufur dalam ayat dan hadis maknanya keluar dari Islam masih mukmin di hati, hati barakallahu alaikum. Nah barakallahu fikom yang pertama perbuatan kekufuran di sini yang pertama atqnu finnasat atqnu finnasat berarti yang pertama adalah At-ta'nu finnasab Apa at-ta'nu? Ayy al-aybu Fihi A'u nafiyuh Memberikan aib Memberikan aib mencela, Memberikan celaan A'u nafiyuh Atau meniadakan Nasabnya Dia nasabnya orang baik-baik kamu tiad, oh dia bukan orang baik. Dia tidak punya nasab. Ibunya saja begini. Jika tidak disebutkan nasabnya, dicelah. Fahada amalun min amalil kufur, mencelah nasab itu termasuk amalan, amalan kekufuran. Hmm. Amalan kekufuran, karena seorang punya nasab. Itu nikmat dari Allah. Nikmat yang luar biasa punya nasab yang baik. Makanya antum kalau mencari istri. Apa namanya? Lihat apanya namanya? Nasabnya. Tungkahul mar'ah. Lijamaliha walihasabiha walinasabiha. Kamu menikahi seorang perempuan karena apanya? ah, Cantiknya. Hartanya. Yang ketiga apanya? Nasabnya kasihan orang tidak punya nasab Sehingga kalau dia punya nasab yang mulia Masya Allah Nasabnya dari kakek-kakeknya Semua orang baik Nikmat Nah nikmat yang seperti ini Kamu celek Kamu keturunan orang celek Ini kekufuran Perbuatan kekufuran Barakallah fikir yang kedua, waniyahatu 'alal mayyit dan meratap mayit. Apa yang dimaksud meratap mayit? Ya ini perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih terjadi di tengah umat Islam. Wa huwa ayat qiya al-insanu 'alal mayyiti. Ayat qial insanu 'alal mayyiti. Bukaan ala sifat Nauhilhamam Yani Seorang menangis Menangis Terhadap mayyid Al buka alal mayyid Menangis terhadap Mayyid Bukaan ala sifati Nauhilhamam Tapi tangisan Dalam bentuk Sifat Uh, seperti Nuh al-Hammam yakni merintih menjerit begitu diana hada dulu ala tadajjur wa adami sabar seorang menangis menjerit thayib ketika kena musibah ditinggal mati bapaknya atau istrinya ya'ki bukan sekedar menangis tapi sudah meratap apalagi sampai mencakar pipinya ini sudah bentuknya Meratapi majid Maka ini bukti Ketidak Alatadajur marah Wa'adamil sobr Tidak bersabar Maka fahuwa munafin Lissabril wajib Sikap tadi Menangis tadi Dengan diiringi meratapi majid tadi Itu termasuk Menunjukkan hilangnya kesabaran kalau sekadar meneteskan air mata itu boleh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu ditinggal oleh putranya Ibrahim. Ibrahim putranya. Apa yang terjadi? Inna al-aina kata beliau. Mata tadma' meneteskan air mata. Siapa yang tidak sedih ditinggal mati anaknya? Wal qalbu hati itu sedih. Wa la illa Mayer darab, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridoy oleh Allah. Ina lillah. Wa ina ilirucil. Tidak lebih dari itu. Wa ina kabi kaya Ibrahim lah mahzunun. Berarti ini rahmah. Ina hadhir rahmah. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu menangis? Di pangku Ibrahim di saat di pangku, nafasnya naik turun, naik turun. Saat itulah Nabi menangis. Sahabat yang di sampingnya tanya, ini kata Mahadaya Rasulullah, tangisan apa ini ya Rasulullah? Ini adalah Ini adalah tangisan rohmah. Sekedar meneteskan air mata, hati bersedih, ditinggal anak tersayangnya. Demikian, ini bukan meratap, tapi diboleh. Kalau lebih dari itu, nah itu yang dilarang. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Alhamdulillah. Dan kami sampaikan kepada jamaah InsyaAllah pada hari Ahad Pada hari Ahad minggu ini Akan ada taklim daurah bersama Al-Ustaz Luqman Baabdu Dan kami harapkan bisa hadir awal waktu jam 9 Karena kajian ini hanya sampai waktu zuhur Mengingat padatnya kegiatan beliau Dimulai lebih awal agar faedah lebih banyak Sehingga kami himbau para ikhwas salafin, ahlus sunnah, kaum muslimin semuanya hadir lebih awal. Jam sembilan kita mulai insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.